Nehuliaka tu momentálne nemáme. Máme tu Michala Zachara, ktorý tu pobehuje. Loptoš. Máme tu Petra Planietu. Čo si si prišiel zabrať? Uhorku. Dobre, môže byť. Šetri. <súdňujem> Budeme tu ešte dlho. No, je to 9. maratón v poradí. Práve dnes. To znamená 10. januára roku 2026. A my sme tu spomínali, že kedy sme my vlastne s Petrom Planietom začínali vôbec robiť relácie a chybal nám Mišo. 16. mája. Že? 2014. Tak, tak. Sedí to, tak to bol dobrý dátum, ktorý Je som dohľadol. Vy ste vlastne v tom roku len začali s vysielačom. Mhm. Uh -huh. a... Nezačali, skôr začali. Za všetkým treba, nie, my sme začali v 2013. Aha. A za všetkým treba hľadať ženu, tá vás priviedla vtedy. Áno. A potom ste už začali chodiť, sám si sa už nebáli. Áno, áno. No viete, ako dieťa musíte prvýkrát priviesť do škôlky. Akože ona uh, Monika Hodasová, lebo tak Á, ona, vlastne. mi, ona mi robila menežerku, uh -huh. čiže mala na starosti také tie marketingové aktivity, lebo samozrejme, ona niektoré veci zdravotne vtedy riešila, tak sme sa dohodli na spolupráci a som videl, že táto oblasť ju zaujíma, že je tvorivá, kreatívna Takže presne ona robila také, ako teraz robí Lenka asistentku, uh -huh. tak ona robila takú tú menežerku asistentku, čiže vybavovala veci, vybavovala mi rozhovory, keď boli prednášky, tak mi vybavovala... Aj ona bola občas ako hosť. Áno, no, takže ja sa teším, lebo keď pozriem za tých 25 rokov, čo sa tomu venujem, tak veľmi veľa ľudí je takých, že napríklad e, venujú sa tiež tomu e, práce s ľuďmi, pomáhajú im, niektorí ľudia majú reštauráciu, niektorí ľudia si otvorili bioobchod, čiže v podstate na rôznych úrovniach sa tí ľudia prirodzene posúvajú a to je presne o tom, že my Slováci, ale nielen Slováci, ale ľudia by mali, a mali by si uvedomiť, že my sme sa nero, nenarodili na tento svet ako jednotlivci, že my ako jednotlivec máme prežiť, ale my sme sa narodili ako skupina. Preto moja tendencia je vždy prepájať ľudí a vzájomne sa podporovať. Samozrejme, ale dneska ten Matrix robí to, veď ale ty si ten kto by mal byť na tom vrchole, tej si ten, kto tieto veci robí, tak sa prezentuj, tak nech k tebe ide tá pozornosť. Ale to, čo aj Janka spomínala, Milarepu a Marpu, majstrovstvo ľudí nie je to, čo oni v živote dosiahli, ale majstrovstvo je, koľko, koľko napríklad žiakov vychovali, ktorí sú lepší ako ten majster. Čiže to je ten, tá úroveň, kde si ten človek vie povedať, že zvládal som svoj život, že pozrite, kam som sa posunul. Samozrejme, nie každého človeka je poslanie, aby napríklad bol líder je jedol ľudí. Sú ľudia, a vždy to budem hovoriť, že niekto sa narodil, aby bol výborná mamina. Uhum. ale výborná mamina nevyzerá tak, že... Že rodí ako jabloň každý a, rok. Áno, ano. a že má uh, dajme tomu 50 rokov a je strhaná, deti sú z domu preč a ona je strhaná opäť tam nemôžeme dať tú nálepku, že toto bol, uh, toto je dobrý človek a ide dobrým smerom, lebo to dobre znamená, že je to na, na väčšine úrovni vykryté že nie, že mám vykryté všetko okolie, že moje deti sú šťastné, manžel, sú šťast, manžel je šťastný, len ja som už a vyčerpaná. Čiže základ čohokoľvek, aj toho duchovného vývoja, tak ako to Janka spomínala pri tom dýchu, je o tej rovnováhe, lebo nedokážem sa dopracovať k tomu vyšiemu vyšej formy pranajami a dýchania na väčšie množstvo opakovaní a zádrží, keď neprejdem tou základnou cestou akokoľvek mentálne to chcem tlačiť ďalej ma to nepustí a tí, čo chcete vedieť, že kam sa vie, vie človek dopracovať v rámci schopnosti tak ako Janka spomínala levitácie a takéto veci tak napríklad Marpa, tým, že jeho karmická úloha bola že on sa musel naučiť milovať alkohol, lebo ich nenavidel alkoholikov tak chodil do tzv. krčmy a musel piť, lenže on bol majster, takže on nemal veľa peňazí a jeho žiaci tiež nemali veľa peňazí. Na sekeru. Nie, tak on vymyslel to, že počúvaj krčmár, čo keby ťa moji žiaci zabávali a ak sa to bude krčma, ľuďom v krčme páčiť, tak dáš nám jednu rundu zadarmo. A on že, no dobre, ale musí to byť zaujímavé. Tak, uh, Prevížiak prišiel a poskladal sa do lopty, že urobil zo svojho tela kruh a ako guľu a začal po miestnosti skákať. Normálne. Tiu, tiu, a bol pupkom von, alebo dnu. To tam nepopísali, len to bolo popísané, že urobil zo seba takú gulu. Lebo by mu mohla trčať ďadička. A začal skákať, nie on, keď je gula, tak je gula, netrčí žiadna, žiadny vývod. Na, Z toho... na pumpu. Ano, na, ani na pumpu. Nedofukoval ho nikto cez, cez ten hlavný vývod. Čiže on začal skákať a všetci, mm -hmm. že wow, takže Marpa hovorí dobre aby sme nepreplatili e, sadol si žiak, samozrejme Krčmar doniesol rundu potom išiel druhý a ten začal a, e, takisto už si teraz nepamätám čo robil druhý ale potom išiel Milá Repa a Milarepa, a sa... Druhý na špičkách, prstov. Aha, no, robil... hej, jasné, on robil, že gymnastické veci, že urobil stojku na ruky, potom a, na, na prsty, potom na dva prsty, potom na jednom prste a začal robiť salta, že sa odrazil z tých prstov. Taký milý a, a dopadol na tie dva prsty a zase tí ľudia, že wow, zase dostali rundu, no a potom prišiel rad milá repa a on si sadol do lotosového sedu, tak on mal dlhé vlasy. To je ten na jogu, čo sa deje. Uh -huh. A z vlasy sa mu takto zdvihli do výšky. Sáme, bez toho, Same, že... Sáme, by... áno, že ako keby... Prestala, Ventilátor nebol. Prestala fungovať gravitácia. Statická elektrika. Statická elektrika a začal <laughs> levitovať pokrčme. My riepať. toho robíme tak, že si najprv šúchame, potom papierom. Hey, ale keď máte krátke, tak vám no, tak... to bude funkovať. Ale... Hej, no, keď... ešte ja by som dal, ale Petr Nárožný by nedal. Ale on mal vlasy tak polopatky, takže okay, tie okay. vlasy mu takto do výšky stáli. A začal levitovať a spievať sveté piesne a takto všetci úplne hotoví. No a keď videli, že aké schopnosti majú jeho žiaci, tak ľudia v krčme, Marpa, keď ty máš takých žiakov, ty musíš mať neuveriteľné schopnosti, prosím, ukáž. A všetci ho prosili aj žiaci, lebo Marpa a majster väčšinou nikdy nepredvádza svoje schopnosti. Takže všetci ho uke, ukecavali, tak povedal, dobre, tak vám... Uh, ukážem niečo. Postavil sa a krčmár mal chromú nohu, to znamená, lebo ako dieťa spadol a mal zle zrastenú zlomeninu, takže krýval. A Marpa začal napodobňovať krčmára, že zobral si pivo uh, uh, na tácku a teraz začal kráčať po tej krčme, chrámať a krčmár, keď, keď ho videl, že ho napodobňuje, tak mu takto začala stúpať žlč do toho, do toho temena a keď potom, ako keby zakopol, všetko pivo mu spadlo na zem a on, hlúpa noha, čo to robíš, nevie si dávať pozor a vraví, nie, ty si dobrá zdravá noha. No, to Marpa hovoril. A to Marpa hovoril. A že nie, ty si dobrá zdravá noha a sadol si a krčmar, keď to videl, že čo si robí, tak začal hnať, že chojte preč zberba, za toto nedostanete nič a hnal ich s krčmi preč a oni odchádzali a krčmar, keď sa už vracal späť do krčmy, tak všetci stáli vo dverách, sanka dole. Čo sa na mňa tak pozeráte? A už nekryval. V mojej krčme, idiot, idiota so mnou nikto nebude robiť. A oni, krčmar, ale ty nechrámeš. A on vtedy zistil, že Marpa ho takýmto spôsobom vyliečil. A to sa ho ani nedotkol. A vtedy potom pili až do rána, zadarmo. A potom... Na druhý deň prišiel s, s, s džbánom piva, zaklopal Marpovi na dvere a vraví, že majster, ďakujem veľmi pekne, chcem sa osprávniť a od tohto dňa máte pivo zadarmo. Čiže zoberme si, že ak si vypočujete alebo prečítate knihu Milarepa, tibetský rebel alebo Marpa, duchovný učiteľ, tak pochopíte, že kam by som mal rásť, Že fakt ľuďom stačí, aby... Riešili to, že viete, ja si musím dať každý deň pohár vína, alebo ja potrebujem každý deň pivo, alebo ja potrebujem koláčik, lebo to, čo spomínala Janka, ten stres a to napätie, ktoré ja neventilujem správne, mi blokuje to k energie. Potom, keď je tam zablokovaná energia, snažím sa to nejako uvoľniť. Čiže jem hlúposti, ktoré ma poškodzujú a spúšťajú ďalšiu blokatu energie. Čiže Matrix je v tom geniálny. On vie, že túto zastanete a tu sa nebudete môcť ďalej posunúť. Takže... Ak... A jemu sa frajerilo, keď mal vlasy polopatky, ale len po lopatky. No, tak vidíte. No. Takže ale to je, to je ten level a zoberme si, že keď sa človek dopracuje do tých schopností, tak vy si sadnete a my by sme teraz sedeli oproti vám no, a vy začnete... teraz čo robíte? Robiť, oproti mne? Áno, ale vy začnete robiť dýchové cvičenie a takto vám začnú vyrastať nové, husté, čierne vlasy. Ešte aj čierne. No jasné. By som bol ako ten z boniem. Čo mal ten mikrofón a, na hlave? Alebo alebo sa plečo, čierne, vedené, No tak by sa e, vyrastli blondiavé vlasy a že normálne husté. <coughs> Brad Pitt hotový. A, a za, za pár minút, nie že za dva, tak tri... Tak rýchlo by rašili? No jasné. Si zoberme, že takúto moc má naša mysel a... Ako a... tej v tých troch veteránoch ten nos. Presne tak. Hm. Ale my to nepoužívame a ani sa nemôžeme k tomu dopracovať, lebo... Keď zoberme si, že keď dáte človeku geniálny nástroj do ruky, tak on väčšinou sám seba zničí. Preto napríklad aj marpoví žiaci, keď mali dosiahnuť osvietenie, tak museli nájsť nejakú svoju ešte veľkú slabosť. Lebo vy sa nikdy nemôžete posunúť do vyššej úrovne vývoja, kým tam máte slabosti, ktoré vás poškodzujú, blokujú. A to je presne to, že... Človek, ktorý sa dopracuje do štádie jasnozrivosti, tak on vie, ako napríklad, aké čísla v športke budú. Ale on nepodá športku, aby vyhral, čo ja viem, 15 miliónov, aby mal pohodový život, alebo postavil si nejaký. To robím aj ja, tiež viem, aké vyjdu, ale nikdy nepovedal. <t> no, <t> <t> áno, ale vy, vy ste ten, ten na tej majstrovskej úrovni, to znamená, že i, i myslíte si, že keby ste boli priemerný metri... Iba keby mi začali tie vlasy rásť, aby som mal na kaderníka, no, no. lebo keby rástli, tak rýchlo, musel by furt chodiť strihať, no, tak, tak, tak aby som ale na, to na to nepotrebujete 15 miliónov. Poveď mne, ja tiež nepodám. <t> Takže... No, a nepotrebaš vedieť čísla. V tomto, v tomto sú také tie úrovne, lenže bežnému človeku, keby napríklad jedna z vecí, a to je to, čo sa ľudia snažia, dneska je také veľmi moderné, že oni skúšajú rôzne nástroje, ako tú mysel otvoriť, ako sa dopracovať k schopnostiam aby boli jasnozriví, aby videli, lenže oni používajú hubičky na to nejaké, používajú drogy, používajú alkohol, používajú cukor, závislosti. Presne sú to len tie stavy, aby oni boli šťastní. Lenže, tak ako povedala Janka, že keď človek začne pravidelne, len by som si začal, že 10 minút denne zaviedol dýchové cvičenia, tak ja sa dostanem do obrovskej rovnováhy, harmonie a tam sa potom začnú otvárať určité úrovne. A ak to človek robí na silu, to znamená, ja tomu hovorím, že vykopávate dvere, tak keď vykopnete dvere, potom už ich zavrieť neviete. A jeden z takých ako príkladov je, že vykopnem dvere jasnozrivosti a teraz vy sedíte, ja rozprávam a vaša myseľ, planéta je čistý idiot, bože, na čo som ho tu zavolal. A ale teraz zase nemusíte všetko o mne prezrádzať. No ale šťastí môžem, my sme, my sme už... No my už máme pomaly no. striebornú svadbu. Áno, tak a teraz si zoberte, že <laughs> vy sedíte doma, rodina a manželka hovorí a jej myšlienky. Zajtra, keď manžel odíde do roboty príde Ferko, tak sa pomilujeme, lebo on je taký slabý v posteli a si zoberte, ako toto ustojíte. Normálny človek by išiel zabiť svoju manželku alebo férka. alebo Ferka pretože ho podvádza. Lenže človek, ktorý je na tej duchovnej úrovni, si povie, moja manželka je šťastná s ferkom. No, Takže je... by bolo, keby, ho, keby jeho podvádzal ten ferko s jeho manželkou. Áno. A ona je šťastná s ferkom, tak jej dám slobodu, lebo to je pre ňu dôležité. A to je ten rozmer. Hmm. Že pro, keď sa, keď začneme kráčať, čo sami zistíte vždy, ako keby úroveň toho človeka, Stačí, keď ten človek otvorí ústa, akým spôsobom komunikuje, akým reaguje na útoky. A preto, ja keď som videl čínskych majstrov, vypočul som si napríklad Milarepu Marpu a ešte taká, do, do tretice taká, čo je v mojej prvej peťke je v rámci kníh, je Sensei zo Šambali, tak ja keď som tieto veci si vypočul, tak... Ja som človek, ktorého ťažko už zastavíte na tej ceste rozvoja, lebo ja by som sa chcel dopracovať k tomu, že tie zručnosti mať. A výhoda toho je, že ja som systematik, že ja keď sa rozhodnem, tie veci robím a tie veci mi prirodzene do života také tie zaujímavé, pekné veci prinášajú. No, prirodzene nám prinášajú veci aj maily, Opäť výzva smerom k poslucháčom. Nemáme tu toho toľko ako v predchádzajúcich maratónoch. Zrejme sú všetci na to tam dobre, že nás nepotrebujú. Ale tých, ktorých tu máme, tých budeme spomínať. A začneme Petrom, ktorého sme nedorešili. Ľahko identifikovali teda správne, že ten rok 1997 nebol správny. Lebo reagoval... Kedy to reagoval? 6. to bolo hneď na druhý deň, keď si vypočul záznam. Takže prišla nasledujúca reakcia. Pozdravujem, pán Kršiak, doplním vám tie chýbajúce jednotky. Ste super, zvládli ste to super, a aj som sa zabavil, hlavne na sebe. Teraz vás počúvam po zobudení ponočné a neuveriteľné. Tolkokrát som to čítal a kontroloval, ten môj dátum som tam videl správny. A mal by teda znieť 24.11.1977, že je to ako akoby škriatok niečo chcel zastaviť. Zaujímala ma práve kombinácia našich dátumov a elementov vzájomne medzi sebou. Ešte aj jednotky by vám sedeli do priemeru, keby som sa nepomýlil. Teraz mi chýba vzťah medzi mnou a mojou pani. Verím, že všetko je ako má byť a moja viera je silnejšia ako obavy. Pán Planeta skvele opísal všetko, no hlavne vzťah princezien a maminky. Dokonalé aj filozofia. Filozofa trafil, a to nemal ani môj dátum, len z textu. k dolu, princezné si medzi sebou rozumejú, staršia saby používa na šéfku Luizy, lásku a láskavosť. Všetky baby prišli niečo naučiť aj mňa. Pre zaujímavosť doplním kúsok príbehu, kam sa pobrala staršia sabinka so záľubami. Jeden pekný večer, keď mala 14, prišla, že chce motorku. Netušil som, no za pár dní rozhovorov som zistil, že to myslí vážne odhodlane a vášnivo. Vždy som chcel motorku, mal som pár v mladosti a keď to sa by zobudila, hovorím si, že som drel dosť dlho, našťastie dobre zaplatený, aj keď to nie je len šťastím, ale to je iný kus príbehu. Hovorím jej dobre, kúpim ti motorku, bodičák, oblečenie a výbavu si platíš sama. Doteraz si pamätám ten pocit radosti, keď mne otec jednu kúpil bez podmienok, bez výčitiek, lebo som chcel, ako dopravný prostriedok a preto, že mohol. Tak prečo by som túto radosť neposlal ďalej? Do školy ju využije ako dopravný prostriedok. Počítam štyria ľudia, jedna motorka, to mi nevychádza. Išli sme s tým za maminkou a na moje prekvapenie, keď si nás vypočula, povedala len... Kúpte si teda motorky, keď vám to spraví takú radosť, len si dávajte pozor. Mne sa do práce tiež veľmi oplatí, autobus nechodí a keď nejdeme nejdem autom dvaja, mám jednoduchšie parkovanie s jednou stopou. Dali sme skúšobné jazdy na rôznych, jednu s maminkou, jednu zo Saby a ja som mal do mesiaca vysnívanú doma. Ešte aj môj výber bol ako riadený vesmírom. by vydržala do a spravila preto všetko, potom vodičák na A1 do 125 kubických centimetrov, lebo 50 nie je motorka ani podľa mňa, a prišla domov na svojej v mojom sprievode. Už sme duo na motorkách. Ani som netušil, koľko sa dá na jazde na motorke naučiť, ako paralela so životom, pravidlá, schopnosti, ovládanie, pozornosť, chladná hlava, zodpovednosť a tak ďalej. Stále mi je záhadou, ako sa mi splnil detský sen, na ktorý som načas zabudol. Ešte raz veľká vďaka za vašu osvetu. Odpoveď pána planetu na môj dotaz sa mi pozdáva. Faktom je, že by som nevedel skladovať čerstvú zeleninu a ovocie celú zimu v množstve, aby nebolo treba jesť niečo ďalšie. Takže variť skladovateľné suroviny dáva zmysel. Ona to tá príroda vymyslela vlastne dokonale. Aj s pokrokom. Kam to ale pokračuje teraz? Pri našom prístupe, keď sa pri bezbrehom plienení stromov čudujeme výkyvom počasia a častejším záplavám. O chorobách pri našom stravovaní ani nehovoriac. Vždy sa máme čo učiť. Našťastie, keď je však pripravený, učiteľ sa nájde. A teším sa na maratón. Toľko zo strany Petra. No, daj Michal mriešku, lebo Peter končí dvomi sedmičkami, takže tam budete vidieť, že a, sa ani nemáte prečo čudovať, že Peter ukladá tie slova, ako ukladá, Tak poďme. Môžem? No. no a poď. Či ty si pripravený? Mám už? už tabulku. Už máš? Dobre. Takže 4 jednotky, 3 dvojky, 1 trojka, 1 štvorka, 1 peťka, 6 tam jediná chýba, dve sedmičky, jedna osmička a tiež jedna deviatka. No, takže keď zobereme, tak vidíte, že uh, v podstate tie sedmičky sú tam dve, čiže takú tú duchovnú líniu, peťka a mu, uh, trojka, vytvárajú tú duchovnú líniu, čiže ten Peter tam má intenzívne to napojenie hore, samozrejme má dosť energie a je drevo. čiže keď zobereme. Vaše vzťahy, ktoré potrebujete vedieť, čiže vy ste drevo a manželka je oheň, takže jim drevo vyživuje oheň. Preto si treba dávať pozor, aby sa oheň netočil voči vám. že ak by som dostával vašu peknú múdru manželku a veselú vysmiatu, že mohli ste teraz pred chvíľkou počuť Dianku, ktorá je Jangovi oheň. Videli ste ten ten vtip, ten vstup na tú energiu, čiže to je plus minus podobne tak to Yangový oheň funguje no a keď viem, že jangový oheň, tak ako drevo podporujem ten oheň a dávam si pozor na to keď vidím, že ten oheň sa chce točiť voči mne a zrazu by chcel chrliť plamene, lebo to vás vie poškodzovať, ale minimálne tým, že vy máte také čísla a také nastavenie a aj s manželkou že ona tiež tam má tie dve sedmičky, tak reálne vy sa viete nájsť tú cestu a viete spoločne fungovať. Čo sa týka detí, tak vieme, že uh, Luizička je young uh, drevo, takže ona je šéfová, tam si rozumiete máte odložené tie datumy áno, ja to mám tu, ja som si to schválne zobral, uh -huh. lebo tak som si pamätal že som Petrovi slúbil, že to dodiskutujeme do uh -huh. a Sabinka tá je jin voda, takže v podstate voda vyživuje drevo čiže v podstate tam není bojovať a tým, že Peter má sedmičky a používa ich optimálne len by ma zaujímalo, že ak budete ešte na budúce, bolo by zaujímavé napísať, že čomu sa venujete vy a čomu sa venuje manželka, lebo dve sedmičky v podstate vás vedú tým smerom, že toto sú väčšinou veľmi duchovní ľudia. Čiže vidíte, preto aj Peter sa zamýšľa nad tým, ako, ako ľudia pristupujú k prírode. A tu máme odpoveď zoberme si, že kedy napadol sneh sneh napadol vtedy, keď už ľudia mali nastupovať do práce do škôl, nenapadli a každý, každý má taký ten metrixový program krásne biele Vianoce, každý človek by sa na Vianoce ďaleko viacej tešil, keby to bolo také biele zasnežené Lenže, prečo by to malá príroda ľuďom robiť, keď je to tak, ako popísal Peter? Že my sme ľudia, ktorí sa k prírode správame, ako keby ona bola nekonečná, ako keby zdroje boli nekonečné, ako keby sa vôbec jej to nedotýkalo. No a samozrejme, príroda nám začína dávať také tie signály, na čo si dať pozor. Samozrejme, taký vnímaví a ľudia na sebe pracujúci tie veci zachytávajú a ten bežný človek len povie, to je divné, teraz padá sneh a teraz je také počasie, malo to na Vianoce. Len ten človek, ktorý na sebe pracuje, tieto veci všetky zachytáva. A preto určite by bolo možno ešte zaujímavé, čomu vy dvaja sa venujete, lebo... Vaša úloha nie je žiť ako keby priemerný život a nie je žiť len tak, aby som nejako fungoval. Čo sa týka Petra, aby bol kompletný, tak váš patogén je horúčosť a predispozične máte najslabšie pľúca a obličky, takže na to si treba dávať viacej pozor. No a ešte Peter spomenul jednu zaujímavú vec, keď, je, keď sú veci vo vašom živote v súlade a kráčate a vytvárate tú kvalitu života najlepšie ako viete, tak prirodzene, veci, o ktorých ste niekedy snívali alebo snívate, tak sa vám v tom, do toho života realizujú. Aj keď možno si spomeniete, tak ako Peter povedal, že aj som zabudol na to, že som chcel niekedy motorku, ale ten, tie impulzy sa v podstate v rámci toho života vedia objaviť a vedia sa vrátiť. Takže a je úžasné, že teraz si zoberme, že klasický rodič, keď nepozná svoje dieťa, tak povie sa nie, ty nebudeš vymýšľať s motorkou, je to nebezpečné. Lenže takto reagujú ľudia, ktorí majú slabšie obličky, lebo sa boja, že to dieťa si vie ublížiť, ale... Tak ako to povedal Peter, že vy keď začnete jazdiť na motorke, tak sa ďaleko viacej veci naučíte, ďaleko viacej veci pochopíte, ako keď napríklad jazdíte, alebo tie deti by cestovali len mestskou hromadnou dopravou. A zase je to múdrosť. A keď pozrieme reakciu manželky, tak zase nebola normálna. Ona povedala, že OK, keď chcete motorky, tak si ich kúpte, len si, pozor na, uh, len si dávajte pozor. Čiže nebol tam nejaký tlak, nie, nemôžete pozri, ona má 15, 16, vecaj niečo môže stať. Čiže tu vidíte uh, uvedomelú rodinu, kde samozrejme uh, táto rodinka sa snaží, tak ako to vnímajú a cítia, najlepšie fungovať, ale vždy sú dobré také tie vonkajšie pohľady, druhých ľudí, lebo aj ja som sa v mojom živote posunul, keď som získal napríklad pohľad iného človeka na seba, lebo my si my vždy budeme myslieť o sebe, že sme dobrí, dokonalí, že robíme veci dobre, ale minimálne naše deti, e, náš partner, partnerka nám vedia dať spätnú väzbu a povedať, že aha, ale tuto to nefunguje až tak. No, Dobre, to by bolo všetko teda? Áno, k Petrovi a rodinke, áno. Výborne. Však, samozrejme, keď si vypočuje záznam, možno aj v tejto chvíli monitoruje, ak má voľný čas, tak môže doplniť nejakou otázkou. A prejdeme k dvojici Barbora a Tomáš. Dobrý deň, ahojte, pozdravujeme oboch Petrov a Michala. Sme budúca nádejná rodina z Bratislavy. Približne o týždeň už budeme oficiálne trájá. Pri hľadaní pediatra máme zatiaľ skúsenosť, že nám všade tlačia očkovanie. Je to dosť nepríjemné. Keby ste nám vedeli odporučiť nejakého detského doktorágu, ku ktorému napríklad chodila aj vaša cera, pán Planeta, tak by sme boli veľmi povďační a chceli by sme sa opýtať na stravovanie, náchylnosti ohľadom zdravia, ktoré vyplývajú z našich dátumov narodenia. Barbora je teda 23 .12 1989. Chcete aj ten ďalší? Áno. A Tomáš je 27.1.1987. On má slabú imunitu, skoro stále studené ruky a nohy, napriek tomu sa mu potia. Pán Planeta, ešte dodatočná otázka, kedy otvoríte tú školu, čo ste spomínali, lebo sa chceme zapísať do poradovníka. To sa pýta Barborka? A, no, tak píšu to ako obidvaja, tak... No, na škole už som už začínam pomaly pracovať. A tento rok budem spúšťať určitý projekt, ktorý sa bude týkať práce s deťmi. No a ja školu viem otvoriť, dajme tomu, aj tento rok, len potrebujem na to zdroje. Čiže môj najväčší dar nie je zarábať peniaze, na to sa narodili nejakí ľudia, ktorí majú na to talent. Takže ja mám iba dva, dve možnosti. Počkáte do momentu, kedy ja rozviniem svoje zručnosti a schopnosti tak, že budem uh, otvorím tok uh, peňazí a budem mať dostatočné množstvo peňazí, aby som to zrealizoval, lebo ja nepojdem do školy, kde zoberem najlepších učiteľov, ktorých poznám a ja tomu učiteľovi nedám výplatu tisíc eur. V podstate moja filozofia, že učiteľ na škole bude zarábať dve tisíc a viacej. To znamená, že každý človek, ktorý tam v tej škole bude nechávať srdce, tak potrebuje mať dostatočný príjem. Čiže ja keď chcem niečo urobiť, tak viem, že akokoľvek, aj keby som zobral duchovných ľudí, tak my žijeme v tom hmotnom svete a tie peniaze zatiaľ momentálne potrebujeme k fungovaniu a k žitiu. Takže kým sa, a, sú dve možnosti. Čiže jedna z vecí je, že ja si zarobím a teraz postupne budem otvárať projekty, ktoré by mohli byť schopné generovať tie zdroje. Alebo verzia B je príde človek, ktorý má dar zarábať peniaze a povie, OK, pán Planeta, ideme do školy, pozrite, ja tu mám 5 miliónov a poďme to spraviť. E, nemám to úplne skalkulované, koľko treba na to, ale podľa toho, koľko tých zdrojov bude, ako s pol miliónom neurobím nič. To nie je z, e, priestor na to, aby som vytvoril super školu, takže potrebujem... E, Plus minus, keď to som nacítil, tak aspoň 5 miliónov, čo ľudia povedia, to je veľa peňazí. To nie je veľa peňazí, lebo sú ľudia, ktorí za mesiac zarobia ja 15-20 miliónov. Takže na tomto svete sú takí ľudia. A ja, keď mám niečo urobiť a tá škola bude robiť obrovské zemetrasenie, čo sa týka Matrixu tak ja potrebujem mať najlepších ľudí v týme, aby sme ustali všetky tie útoky, lebo samozrejme školský systém a školstvo bude búšiť na takú školu, lebo nerobíte to, čo máte, máte extrémne výsledky, takže ten Matrix bude chcieť ten systém potlačiť a zablokovať. A, takže dá sa to zrýchliť keď vedomí ľudia si povedia jej bolo by super a začnú rovnako myslieť keby na Slovensku vznikla takáto škola kde moje deti môžu fungovať môžu chodiť ale upozorňujem vás tá škola bude internátna čiže nebude to o tom že tie deti budú chodiť a, každý deň domov lebo podľa mňa a, tak ako to dcera na Stužkovej, ja nájdem niekde ten a, a, pokec k tomu, že čo a, čítal jeden... Čo je to máma, no, tak to vieš, tak to nájdi. Prešiel domov a tam ho hneď vrátili náspäť do koleničky. Nie, kolaničky. nie, cera, keď bola na Stužkovej, tak tam bol jeden pán, ktorý e, píše scenáre a píše knihy a on rodičom predniesol, taký ten ako keby majú vždy študenti majú príhovor a rodič má príhovor, mm -hmm. tak on rozprával k deťom, ale potom rozprával aj k rodičom. Našiel si to? Jasne. No, tak Michal vám môže prečítať. No všetky ten materiál, ten človek. prednes. <laughs> Vaše deti nie sú vašimi deťmi. Sú synmi a cérami života, žiaceho po sebe samom. Prichádzajú cez vás, ale nie od vás. A aj keď sú s vami, predsa vám nepatria. Môžete im dať svoju lásku, nie však svoje myšlienky, pretože tie deti už majú svoje vlastné myšlienky. Môžete dať domov ich telám, nie však ich dušiam, pretože ich duše prebývajú v domove zajtrajška, ktorý vy nemôžete navštíviť dokonca ani vo svojich snoch. Môžete sa usilovať byť ako oni, ale nechcíte ich urobiť podobnými sebe, lebo život sa nevracia ani nezostáva pri dnešku. Takže keď som to opäť počul, tak, tak ako prvýkrát, tak aj druhýkrát mne behali po tele riavky. a toto, toto je ako keby nosné a kľúčové, lebo rodič nemá byť ten múdry, ktorý to dieťa učí, lebo tak ako to bolo povedané, on, on, je, on má skúsenosti z minulosti, ale dneska ten svet je úplne iný. Čiže úloha rodiča, on by mal byť taký ten sprievoca a strážiť mantinely. A zoberme si, že dneska je veľmi, veľmi, veľmi málo takých vedomých rodičov, ktorí vedia, že moje dieťa sú takéto elementy, takáto numerológia a takýto jedálniček by mali mať a takto by sa mali stravovať. a čo je veľmi dôležité, že málo ktorí rodičia sa s deťmi hrajú, že fakt sa hrajú, lebo dneska robili sa štatistiky, alebo čo som počul, nejaké štatistiky, tak je dokázané, že v dnešnom modernom svete sa rodičia deťom venujú 15 minút denne, čo je strašne málo. Viac sa venovali, keď sa tie deti chystali... A jasné, no tam sa, presne, tomu sa venovali ďaleko viacej. Ako ktorý, samozrejme, a, a, lebo však ta, sa traduje často prvý. A teraz zoberme, <laughs> že oni všetci tvrdia, že milujú svoje deti, hmm. ale venujú sa im 15 minút. To znamená, že robia činnosti, ktoré sú v súlade s tým dieťaťom. To, že ja ráno to dieťa stresujem a budím do školy. To, to, nie že... je za... to nie je venovanie. To uh -huh. je uh, v podstate stresovanie. Uh -huh. To, že mu dávam jesť niečo, čo chce alebo nechce, to takisto nie je venovanie. Ešte bytka, keď je tak, za, za zlé známky, to tiež nie to je. To sme ešte ráno pri Bitka A bude to už bolo ráno. Aha, a po obede bola ďalšia. Potom ide do školy, kde sa mu venujú ľudia, ktorí sú väčšinou unavení, rozladení, že takých vedomých učiteľov nie je veľa. Potom a, po, povozím to dieťa po krúžkoch a potom večer... Domáce úlohy ešte. Musím domáce úlohy, no ale ja si nepamätám odmocninu na tretiu v zátvorke z, na, s nás týmto ano. a týmto. a, a teraz, rovná sa x a, na A druhú. teraz rodič to nevie a na dieťa kričí, že prečo ti dala tá učiteľka takú úlohu? A on hovorí, no. ja nerozumiem <laughs> tomu, na čo to mám. Čiže základ je že v dobrej škole by v podstate deti si nemali dosi, nosiť domov domáce úlohy. Mali by mať nejaké napríklad projekty, že čo ja viem, priprav si a budeš rozprávať o niečom, ale dať im rátať príklady, ktoré sa učili v škole, to, kto si pamätá matematiku zo školy? Takže. Matematikárku skôr, ale ja, matematiku ani nie. No. A potom Uh, samozrejme je večera zase mu dávam nejaké jedlo ktorému možno sedí alebo nesedí no a večer ho zase naháňam aby šiel spať takže tam je niekde čas možno 10-15 minút uh -huh. kedy v skutočnosti fakt robím, že to čo vyhújuje deťom a preto ja napríklad dávam základnú domácu úlohu všetkým rodičom. 10 minút sa jašte, naháňajte, skrývačky, vankúšová vojna. Čo tak rozprávka na dobrú noc? Rozprávka je dobrá, ale není to o tom, že v podstate sa s tým dieťaťom jaším. Môže... Zase mu len ja rozprávam niečo a musí počúvať, lebo inak poviem, mňa to nebaví takto čítať. Hej? A najväčšia zabava je tento, ja mám rád uh, z, uh, jedného... Uh, tohto, čo robí Hej, uh, stand up, hey, stand up uh, Satmariho, lebo on hovorí príde dcera a chce prečítať rozprávku o Červenej čiapočke prečíta mi a ona povie ešte a on vraví, veď ale čo tam sa nič nezmenilo pojde k babke uh, zase ju zožere, zase urobí to a načo ti uviem čítať veľ, už čaká, če? že sa to skončí aj inak Nie, jej sa páči ten príbeh Možno, tak... možno pred dnes alebo prednes, ale rodič mi mal povedať, chceš, tak čítame aj 15 krát. No. A, a o to... tretej ráno ešte? <laughs> <laughs> tak áno, to je už vyšieloval. Takže reálne, keď, by, keď má niečo fungovať... ona má tak... veľké oči vtedy a ešte. <laughs> takže ja som si zažil, že v mojom živote, keď si tie veci nenastavím dobre a dôverujem tomu, že ľudia sú dobrí, lebo je aj moje skúšky v rámci života bola presne o tom, že som vedel, myslel som si, že ľudia sú dobrí. Ale keď prišlo na lámanie chleba... Ukázali tak, pravú tvár. Tak zoberme si, že keby ste boli, že uh, ste medzi rozhodnutím, že človek vám dá do ruky pištol a povie, nedá ho na stôl a teraz, uh, kto prvý zobere tú pištol a zastreli toho druhého, prežije. Aby by ste ale ani chleba spomínať nemali. No ja viem. Ale teraz sa bavíme o tejto situácii. Takže reálne zoberme si, že koľko ľudí by sa nechalo zastreliť. Je veľmi málo. Lebo ten put prežitia je tam veľmi silný. A ten strach z toj smrti je tam takisto veľmi silný. Vy povedali, až po vás, papladita. Až po vás. A... No, viete, vy už ste zažili, vy ste už duchovní, vás musí musím streliť prvého. To znamená, a ja by som povedal, dobre, ak to tak cítite, tak strieľajte. A samozrejme, ak je to môj, uh, moja cesta, tak zomriem. Ale, ak to nie je moja cesta, tak... to podstate... boli ako grov Monte Cristo, viete, ako dopadol ten súboj tam ano. s tým mladým, no. že chlapec mieril, ano. Monte Cristo strelil vedľa, no a chlapec tiež už potom strelil. No tady. takže si zoberte, že ak vy sa smrti nebojíte a v tomto sú zase krásne rozprávky, že Perimbaba, tak v podstate Jakub, kým sa e, smrtky nebal, uh -huh. tak nemala na ňo šance. Ako náhle sa začal, k, sa aj odovzdal, tak bola... Jožuráš bude tiež väčšie žiť. Ja, ja na to rande nikdy neprídeme. <kým> takže no. z tohto pohľadu, keď sa budeme baviť o škole, že ak sa objaví vedomý investor, ktorý si povie, že počúvajte, ja mám dar zarábať peniaze a páči sa mi vaša forma myslenia a kam to chcete smerovať, tak poďme to spraviť. Tak to začneme realizovať, ale kým nebude verzia jedna, že mám zarobené alebo príde niekto, tá tie peniaze dá na stôl lebo v mojich projektoch už veľakrát som aj zažil, že prišiel človek, pán planeta, mne sa páči, čo robíte, a ja podnikám, ja mám zdroje, poďme robiť toto a toto. A nakoniec my tí ľudia odišli a, a z projektov a ja som ostal pri tom, že som to musel ťahať. Dneska som pochopil, že toto je moje ako keby, karmické v tomto živote, že na tieto veci si potrebujem dať pozor, tak preto som v tomto tak ako keby tvrdo nastavený že nebudem robiť hybridy, že viete, dám tu napríklad pol milióna a potom každ o, o pol roka ďalšieho a to doskladáme. Lebo tiež jeden poslucháč z vysielača mi volal, že počul som vašu reláciu a počul som, že chcete robiť inštitút, tak ja by som mohol nainvestovať 100 tisíc euro, a ja vorám, viete, 100 tisíc to tak môžete vstúpiť do planety, a ako spoločník, alebo do nejakého projektu, ale na zo 100 tisíc ani školu, ani inštitút nevybudujem. Hm? Takže toľko škola Aho. a poďme teda na... Ja na margo toho, že zatiaľ nám posluchači nepíšu, zrejme v tejto chvíli sledujú Biatlon, kde Slovensko beží štafetu, dievčatá s Anastáziou Kuzminovou a idú zatiaľ na druhom mieste, tak si zoberte, že aký je to nádejný výsledok. Je to nádejné, ale zoberme si, že... A to aj... nás má po 40. -tke. Ja viem, ale zoberme si, že keď zoberieme fakt tú výkonnosť nášho športu, tak to je ako keď uh, máte zle zatiahnutú za, žiarovku. Že niekedy svieti a niekedy mm, bliká. Hey, áno, áno. A... Teraz odozdávajú práve na tretí úsek a nás na druhom mieste. Majú stratu nejakých 33 sekúnd. No, tak takže... poviete, poviete výsledok. Poviem a, vám potom. Uh, ja... Preto som sa rozhodol, že chcem ísť do toho vzdelávania, lebo ten, tá škola bude generovať geniálne bytosti. Či už to bude šport, alebo to bude uh, rozumová úroveň, alebo nie, iná úroveň, že tie deti budú nadštandardné. My sme, v podstate, taká škola bola v Rusku, že Štetinová škola, a v podstate tam deti v 12 rokoch mali za sebou tri stredné školy a v 18 tri vysoké. Takže ja to budem chcieť dopracovať k tomu. A keď tie deti výjdu z tej školy, tak ten výsledok bude vidieť, že keď pôjdu robiť nejaký šport, napríklad že beh, tak bude to presne o tom, ako to bolo s Boltom. Nastúpil Bolt, viem, že som druhý. Najlepšie miesto je druhý. Nikto ani nemal predstavu, že by bol schopný predbehnúť bol. Pán Sabán by sa vám tam hodil, pán doktor, ktorý tu bol vtedy. Áno, viem. stáleš bečne aktívny, naspídovaný, beveričia. No ja pospájam presne takýchto ľudí, že majú svoju odbornosť a tie odborné zručnosti, lebo ani ja nie som dokonalý, že ja napríklad tiež by som nevedel postaviť funkčnú celú školu a potrebujem na to riaditeľa, potrebujem niekoho, kto proste tieto veci vie, potrebujeme na to ekonómku, potrebujeme dobrých učiteľov, čiže potrebujeme celý ten systém vyskladať a ja nie som geniálny, že by som to celé vedel vyskladať, ale som geniálny v tom, že keď sa rozhodnem, že toto urobím, tak viem vydržať do vtedy, dokedy ten celý projekt nebude fungovať. Hmm. Takže keď ideme teda... Na prvý dátum, na prvý... koho zoberieme, Barboru alebo Tomáša? Barboru, poďme... Tak, ona už má narodeniny za sebou. Nedávno uplynulo v ďalšie obdobie, takže 23.12.1989. A Mrieška? Takže Michal môže Mrieškou. Uh -huh. mm -hmm. No to dátum sme ešte neriešili, či? Nie, ešte nie. <laughs> ja už sa to teraz aj bojím povedať. <laughs> tam sa tri jednotky. môžem? No. Dobre, dve dvojky, tri trojky, jedna štvorka, jedna petka. Šestka, sedmička tam nie sú, dve osmičky a dve deviatky. Uh -huh. No, takže uh, dajme už rovno aj, aj druhý dátum. Áno. Tomášov 27. januára 1987. No, dobre máme tri jednotky, jedna dvojka, dve trojky, jedna štvorka, jedna peťka, šestka tam nie je jediná, dve sedmičky, dve osmičky a jedna deviatka. Mhm, uh -huh. dosť podobné. Takže poďme na rodinku, uh -huh. To máš je 271. 1900... Šušky mušky. 1900... <laughs> Takže keď zobereme no tu je presne rodinka ohňová, lebo Tomáš je jangový oheň, je, jeho patogén je vietor a predispozične, on má najslabšie pľúca hrubé črevo a potom uh, slezinu, čiže trošku trávenie. A keď zobereme barborku, tak ona je jin oheň, on ona má patogen horúčosť a najslabšie má takisto pľúca hrubé črevo, trošku obličky. Takže reálne, vo vašom prípade určite platí v rámci zdravia a patogen je horúčosť. A vo vašom prípade platí to, že určite mlieko, pečivo a sladké potrebujete opatrne, čiže ak tieto veci, že mám, milujem síry, mlieko, sladké, chleba... Tak v podstate vám to tie pľúca hrubé črevo bude blokovať a predispozične po tomto bábo môže mať takéto problémy, čiže to, čo sme sa napríklad dneska bavili, určite pri slabosti pľúca hrubé črevo je veľmi dôležité, aby ste robili dýchové cvičenia, lebo ten dých potom prepája a ovplyvňuje aj hrubé črevo. Čo sa týka vás, tým, že ste ohne, tak vaša rodina by mala fungovať, že hodnoty vašej rodiny by mala byť láska, šťastie a trojku si určite a na týchto princípoch sa potrebujete uh, držať, lebo Tomáš, keď je jangový oheň, tak je veselý, šťastný. Manželka je inový oheň a ohne potrebujú lásku a radosť. Čiže tieto veci majú fungovať. Obidvaja majú ale po dve osmičky, čiže tej lásky a v podstate tá ich sila a na okolie je, a, a tá žiara je výrazná, ale si zoberme, že ohne by mali byť tie, čo stoja a motivujú. Že vidíte, že prečo Peter Kršiak je taký vtipálek, prečo Michal... No, ako pre koho. Prečo vidíte? Preč, ako pre koho samozrejme. Vidíte, prečo Michal príde, a vysmiaty o hodinu a pol A má to všetko nasaláme. Na, Kdež to keby bol voda, tak povie ja sa veľmi ospravedlňujem, prepačte, na budúce, keď sa toto stane, tak vám to takto. Ale on príde ako výťaz. Dal, dal som ale, to. Koniesol som Áno, Dal som to. Zover si, keby neprídem vôbec, tak tento môj príchod sa môže za skorý, vieš? Nie, nepochopili sme, ale doberé. <glorad> <glorad> no nepríde... keby nemal prísť vôbec, vtedy by sme to pokladali za skorý príchod. No. Lebo by prišiel. S -s -s Lepšie dnes skôr ako nikto. Ja by som to az... nepovažoval za skorý. By som povedal, že je to uh, ako keby jeho zástavka, ale nebol by to... Nededukoval ne ded by som si to asi takýmto spôsobom. <glorad> Takže Uh, bude zaujímavé, aká veverička sa vám narodí, lebo veverička podľa toho, ako ste na sebe pracovali alebo pracujete, tak veverička na vás bude vplývať, alebo nebude. No a tým, že Tomáš okrem toho ohňa, tam má aj veľa duchovná, čiže to a oni obidvaja sú múdri, takže na čo si dať pozor je na ega, lebo tie máte silné, čiže kedy sa môžete posekať, keď vám klesne energia, keď začnete pretláčať pravdu, že ja si myslím, že je to takto, ja mám skúsenosti, takže nemôže to byť inak. Čiže pri pravde môžete sa dopracovať ku konfliktu a keď budete jeden druhého presviečať, čiže veď počúvaj, ale ja to roky robím, ja mám skúsenosti. Čiže obidvaja máte, aj Tomáš má dve trojky a Barborka má tri, takže tá múdrosť je. Videli ste, Moju manželku... Ja, Nevideli, ja mo iba počuli. Tak počuli. A Ja moju manželku nepresviečam, keď ona uh, rozpráva o určitých veciach. Ja poviem, okej, okay, možno sa na to pozerám trochu inak, ale nikdy jej neprotirečím, nikdy nejdem do toho. Keď by Ale tam sa nedá, lebo s, s piatimi trojkami uh, nevyhráte. Lebo to je, je to, že keď ona má just, just pravdu. A ešte je voda, čiže ešte to má posilnené tou múdrosťou. Uh -huh. Takže tam, tam by som to nevyhral. Takže preto aj Tomáš s Barborkou a keď budete pracovať na tom, že vaša rodina bude nastavená, že láska, šťastie alebo šťastie, láska a niečo a budete si to strážiť, tak viete prežiť krásny vzťah. A čo ešte pre vás dôležité? Aby ste blbli počas dňa, lebo potrebujete sa jašiť a tým pádom môžeme prejsť k... Zase chcete telefonát, ano? Ano, telefonátu. ano? Dobre, ale dáme si aj pesničku medzi tým, aby no, sme to pekne stihli. Takže pokračujeme samozrejme ďalej v rámci 9. maratónu. A ty, A... čo nás, pardon, počúvate, môžete posielať otázočky, alebo... Aj môžete... datumovky. Aj datumovky, alebo môžete posielať niečo zabavné, vtipné, lebo ak zoberieme, že ako pôsobí Matrix, že... Máme veľa ľudí, ktorí sledujú, počúvajú tú reláciu, ale nereagujú, lebo si povedia, vedia nemám čo múdre povedať, veď ale oni tomu rozumejú, ale vy môžete aj vtipne, aj provokatívne, že zoberme si, že koľko tu je neuveriteľne múdrych a schopných ľudí, Takže vy by ste mali ako keby podporovať ten, ten ohník, že viete, čo ja som sa zamýšľal nad týmto. Alebo mám pre vás takúto básničku, alebo mám toto. Čiže to je to, že vnímam, že nie som len ten prijímateľ, ale som aj ten, ktorý šťastí môžem napríklad prispievať do, toho, do, toho, do tej tvorby obsahu.